ви будете наново відкривати свій світ зі мною і в мені. Ви жорстокі, це неможливо забути все. А хіба не жорстоко буде, коли в мій світ, а я ось тільки починаю жити, ви вноситимете свою тугу, свій досвід, своїх людей, від яких ніколи не зможете бути вільними, «А я буду слухачем, сповідником». Мотор почав працювати на високих обертах. Автобус брав перевал. За зубчастим частоколом білих стопчиків гену низу збіглося до ріки невелике село. «Ось де мій початок світу», – кивнула головою дівчина. «А ваш аж за хребтом, правда?» «Так, тільки не початок». Але ж і не остання зупинка. О, ні, ще рано. Але чому ви так повернули розмову? Якщо б оці ваші вимоги стали враз правилом для всіх, люди ніколи не могли б сходитися. То правда. Але коли надто легко сходяться, то навряд чи зринає у них хоч раз на вік мрія про Байкал. То ще не знати, що вартніше – «Саме кохання чи туга за ним?» «Так ви сказали?» «Ну, я вже дома. Зупиніть машину». «Заждіть. Ми розповіли одне одному по пригоді, свідками яких був кожен з нас. Щастя випадкове і горе породжене ланцюгом причин. Як втрапити, щоб обминути горе? А то ще не знати, кому краще». Тому приблуді, якого запрягла, скупав довидся, і, може, досі витруїла в ньому здатність любити людей і її саму, чи обмовникові, що кохає аж до смерті? Що з того кохання, коли воно обернулося мукою? А хіба велике то щастя, яке дісталося людям так просто, що його навіть не помітили? «Галина Васильівна, ви мене шукаєте?» Розбудив Галю задуми чоловічий голос. Перед нею стояв диспетчер складального цеху. «Васа, як же? Ходімо до машин». «Вадим Іванович там?» «Тільки що прийшов». Кран, що безупину курсував уздовж цеху, знову зупинився. «Галю!» – вихилилася Марта. «Ви нині зайняті після роботи». До театру піду на репетицію. Марто, а ти приходь теж, ось омій. Я? Чого? Та так, розвійся, а може роль тобі дамо? Ну, таке вже скажете. Кран поволі поплив назад. Марта виглянула ще раз. Добре, я прийду подивитися. Мізан-сцени Учора Нестор спакував свої дорожні речі у валізку і вже збирався було виходити. Він полагодить у столиці невідкладні справи і зразу ж вернеться до міста. Та в ту мить зринув у його пам'яті триповерховий будинок на колишньому Розенбергу, оперезаний смужкою килимкового озору з голубих кахлів. І подумав Нестор, що не зможе поїхати не побачивши того місця, де стояла, а може, стоїть і донині, карамічна школа, яку фашисти перетворили колись у моторошну гестапівську катівню. Що зараз там, школа чи житло? Можливо, у скверику перед ходом цвітуть квіти, хоч там повинно всохнути від крові зело, і навіть насінню кульбаби і споришу несила прорости. Або пустка, краще, щоб пустка. Уранці Нестори шов безлюдними вуличками, обсадженими чепорними особняками, з терпким щемом, вдивляючись у той бік, де повинен був зіп'ятися над будиночками білий дім, оперезаний мереженою голубою крайкою. І він побачив його здалеку і приспішив крок. «Ну що, що може бути там?» де загинуло у муках стільки люду. Чому не розвалили її ту білу зверху і чорну всередині споруду? Як може там хтось жити або працювати, коли в кожному камені, долівці, вуглі, стелі застигли стогони катованих і всякла жива кров? Несторові здалося блюзнірством саме існування цього будинку у зеленому доброму місті. Він з острахом підхопив, звіддаля побачив табличку з золотим написом і, наблизившись, прочитав. «Міська фармацевтична фабрика. Аж легше стало, що не живуть тут люди, не сплять, не шепочуть слова любові. Не зачинаються і не народжуються тут діти, не лунають у свята пісні за хмільним вином». Двері були зачинені ще рано. Ось сюди його, Нестора, заводили, штовхаючи в спину. А ось загратований віконце підвалу. Тут, тут умирав Гарматій. І плакали над ним Страус і Стефурак. Тут згасли останні слова пісні про конеченька. Загляну пачками завалений підвал аж по стелю. А незабаром за годину. Прийдуть сюди працівники, одягнуть білі халати і почнуть, як кожного дня, боротися за життя. Парадокс чи закономірність? В обителі смерті битва за життя. Тюрми стають лікарнями, музеями. З дивним почуттям очищення, оновлення і полещі пішов Нестор і весь день блукав за міськими полями. Обійшов усе місто довкола, немов садівник свій сад повесні. Все чисто в саду, зберігся сад, і черв, що заповзла, було в коріння, і тля, що впала на листя, і зажерлива гусінь. Видохли, і буде плід, і буде радість, і супочинок від праці під соковитими густими кронами. Надвечір Нестор прийшов до театру, щоб ще раз побачити Галю. Після роботи Кость Американ знову зустрівся з Галею на прохідній. Галю, без перебільшення кажу, це був перший повноцінний день у моєму житті. Плану, правда, ще не виконував, але привчив верстат до послуху. Підтягнув, відрегулював і таки виточив кілька штампів. Уже я нарешті влаштований, і звідси добродію мене хіба що винесуть. Ага, ти ж обіцяла прийти на Могорич. Дякую, Костю. Іншим разом, добре?